Nafaham madhara ya kupanda mti huu nyumbani kwako, kwa hisani kubwa ya Dr. Mkari Malela Hebalist Clinic. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkari Malela miminaitua Ananias Edgar. Uhaligani mwana Afrika Ni matumaini ya Dr. Riziki mkalima lela kwamba ni wazima wenye afenjema. Mungu awatangulie katika safari za mafaniki uyenu. Wote tuseme. Amen. Awali ya yote Dr. Riziki anasema. Aanze kwa kwaomba rathi wafuatiliaji wa masumu yake kwa ukimia muda kidogo lio kwepo. Anasema hii yote ni kutokana na ubiizo majukumi ya kiofisi. Lakini pia kwa kuwa. Ziara mbali mbali na penda kuwa familia kwa ame yanazakuufanya ziara mbalimbali katika baadhi mikoa banchini. Na hi ni mara baada kupokea sim nyingi kutoka kuwa fatireji wake, kumuomba kuanzisha ziara hizi kwa lengo la kuwa faidisha na kuwa saidiya katika huduma zaiti baadhi ya. Lakini pia amekuwa na ziara zanjani. Kulingana na mialiko anoiipata kutoka kwa ufatili ya jiwaki wa nchijirani, ili akatatue changamoto za mambo ya umengitu. Na ndio maana kumikuwa na ukimi ya kidogo wakufikiwa na makala za mafundisho haya kwa wakati. Hila yote kwa yote anapenda kuwa kikisha kuwa, yuko pamoje nanyi katika mvua na juwa. Wakikisha tunavuka mitego hii ya wazungu iliopo kwa lengula kutuangamiza siya wana Afrika. Lakini pia anahabari njema kwa wakazo wa mjini Durba nchini Kongo kuwa anategimea kuingia mjini Durba nchini Kongo mnamo septemba kuminasabu mwaka huu ni mara bada kumaliza ziarazake katika mjiwa goma. Lengo na madhumuni ni kuasugezea huduma zake za tiba na majabu mengi tuu. Yahusu yomafanikiyo na namna gani yako kuzaki pato chako sembalimbali zaki biashara, lakini pia kufahamjiara isi au gunduza sehemu zama dini au mali, kadikami godi yamachimbo kwa kutumia pete zautabiri na mshazari. Usiku bali kupitoa, ewe manadurba, amka na Dr Rizikimkarima lelaki boko kabisa. Mnamo tarekumi na sababu september mwaka kufumbilia shirini na moja. Ukikosa usimla umtuo shauri lako. Leo basi Dr Riziki Mkalimalela angependa kuzungumzia mti ainayampango uzazi, auengine hupenda kuita uzazi mpango, au mti mwenvoli. Ukiwa na swali maoni au shauri inpige Dr Riziki kwa namazake, anza na lamakujumlisha mbili tenoto ano, saba moja sita, saba tenoto saba. tatu saba tatu. au anzara la makujumlishambidi tanutano. saba sita sita. sifuri ne. sifuri sifuri tanusita. basi buena. wasohili husema. sikila kingaachuni d h、ah、na e h a buna sikila chupinimaziwa. unawezakuta c h i n y e k u n g a ikawa nichupa. sasa ukaye kokutulia. Dr. Riziki hakupefaida kupitia mti huu wa mpanga uzazi. Mti huu unaitua terminali ya katapa, yani mana yake ni seme za kiume kwa jino la kigiriki. Na mti huu kwa tulia wengi tunafahamu kama maua au mti wa kupendezesha mji na kutokana na ulifu pambika vizuri huu hitu wa mwamvuli. Mti huu pia huu hitu wa mti chonganishi kwa mana kwa mba Mti huu hutumika katika kugombanisha watu, mtu na mtu au hata kusambaratisha familia na kuitia umaskini. Terminali ya katapa ulitumika wakati wanabinu huu kuwaribu magi na kuyatia sumu ili mifugoife pamoja na binadamu. Nandipu mnyezi mungu, haka muamuru nabi Musa haka temti mungine na kuutia katika magi hayo ili kuwa sumu hiyo. na kuyafanya yawe matamu. Na mti uyo tumika kuyatibu majihayo ni mtu wa mlonge, anasema Dr. Riziki Mkalimalela. Mti huu ukiupanda karibu na miti ya matunda, basi elewa miti hiyo, haiwezi kuza matunda. Na kame kitokia kuza, basi lazima matunda hayo lazima yawe machungu. Terminali ya katapa au mpanga uzazi. Hakika ni hatari sana kupanda katika mji yetu Na ukitaka kujua kuwa mtihu ni hatari Chunguza mji ambayo inamitihi Lazimo takuta mwenye mji huo kama ni mwanaume basa atakuwa misha fariki Na hasa mizizi ya mti huo inapufanikio kupenya na kuingia ndani ya usawa wa nyumba Au kama kuna watoto wa kiume watafariki dunia Na pia mjihuo husamba ana kusababisha una familia kuwa watu malumbano kilamara. Anasema Dr. Riziki Mkarima Lela. Mtihuo ukibatika mzizi yake kupenya na kuingia ndania nyumba, hapo ni lazima mzee mwenye mji ya fariki na kila bada miaka mitatu hadiminne, lazima mtu wakiume afariki katika nyumba hiyo. Maana ufalume mtihuo hawitaji kuishi na wanaume sababu, サバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバ h タのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータ a サバータの i バータのサバータのサバータのサバータのサバ i タ a サバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバータのサバ s タのサバータのサバータのサバータのサバー a の a バ a タ u サバータのサバータのサバータのタ Sifuri nne, sifuri sifuri tano sita, kupata tarifa zaidi. Lakini pia mti huu, mpanga uzazi, hutumika sana na wachawi katika kumuangamiza mtu. Wanachokifanya wachawi, wanaenda katika mti huu usikuwa majira sasa ba hivi, waki wanajogo mwekundu, kisha wanafukua mzizu wa mazimia, jua, kisha wanandika jina la mlengwa kunye mzizi huu. Baada ya hapo, huchinja jogo huyo mali ya pohu kudamze kidondokea kwenye mzizi huo palipuandikuwa ajina la mtuumiwa kwa manuizi maalumi ya sadaka ya damu Baada ya hapo, hukata mzizi huo na kufunga katika kitambache usi na kuondoka nao kwa makusudia kufanyo na vujua wenye wekwa lengula kumondoa mtu huyo katika dunia hii Duniani kuna mengi shehe Ndogu zangu tumugupeni mungu. Maisha enyewe mafupi haya. Ache ni unyama huu, anasema Dr. Riziki mkalima lela. Dr. Riziki anendelea kusistiza kuwa kila kitu kinafaida na asara zake, hivyo hivyo nakateka miti. Kuna miti inayotibu na kuna mingine ambayo inaharibu. Usijechimba mti usiojua atawala zake, Kisha ukanywa kwa kusudio la kujitibu kapoteza maisha. Shauri zako. Anyways, bado hujechelewa. Jiunge na doktari ziki kutaka kujua faida ya miti katika tiba na miti sona sifa ya kutibu. Tena, anibeche kabisa kwenye grupu laki la WhatsApp. Au basi, kama wanaitaji uduma yako binafsi kutoka kwa doktari ziki mkari malayla, wasiliana nae kwa namba, anza na lama kujumisha mbili tano tano, Saba muja sita. Saba tano. Saba tatu sabatatu au anza na lama kujumlisha. Mbili tano tano. Saba sita sita. Sifuri nne sifuri sifuri, sifuri tano sita. Imetosha kwa leo. Amka mwana Afrika nyumbani kumekucha zindukeni. Musho kabisa ewe mkazo wa mjua duruba nchini Kongo kamka wakulaa. なるであ n a u うけこそこフィクワのおど a へ、かてかたれ、かみなさば、せっか、う a ぎらうん。あ、さんてんに a s a せきりぜ、もんだじにどかれ s i む i、um. l i m a l a l l a か o k どか r m k a limalella、へ m i せきりにき、みみな a n わ、あなにゃ e d いぎゃ。